No. Eta honen bestez, heldu gara bat bateko finalari aziera emateko momentura. Datozela, bainat goitia gaie maiea eta gaurko protagonistak. Zono eskere gasko maialen, Arratxa lehondan hori, merezitako arrera egindieza dugun gaur, 2000 amabiko arabako kodriarteko bertxotxa pelketako finalontan, holtza gainean ditugun bi taldei. Zoriak nahi izan duen urrenkeran, lautadako sorginetxe taldea eta aiarako e, altu, altu, altu epeko taldea erituko dira. Autualdeko taldetik, Oier Arbina, Joan Unai Azpe, Benyat Oribe, Oiane Perea, Taiozu Kampo. Eta, aieraldeko altubepeko taldetik, Ainoa Komash, Izar Mendiburen, Iñaki Kabeza, Julen Eizagirre, Serapio López, eta unai Mendibil. Bueno, ariketa ezberdinak egin barko dituzte, eta talde bakoitzak erabakiko du norarituko den ariketa bakoitzean. Lehenik, Binaka, gaia emanda, da, zortziko nagusian iruna bertxosatu barko dituzte, bigarren eta irugaren ariketa berbera izango da, Binaka, gaia emanda, da, zortziko txikian, iruna bertxosatu barko dituzte, laugarrenean, taldeka, irunaka, gaia eman da, irunako plasantima minedon juan trikitilarien laguntzaz, Bosarren ariketan, iruna erantzun barko diete zortziko txikian, Seigarren ariketan gaia emanda bi bertxosatu barko dituzte nahi duten doinu eta neurrian, zazpigarrenean binaka gaia emanda seiko motzean iruna bertxosatu barko dituzte, eta azkenik, kartzelako ariketan guztiek abestu barko dute gaia emanda segirian lau minutuz. Hor, talde bakoitzean iruna bertsolari arituko dira. Aurkeztuko ditudan gaiak berriz, talde esberrinetako gai jartza joke ginditugu. Eta besteri gabeba, ekindizai ogun lanari. Lehenik eta bein, entzun izagun, bertxolarien agurrak. Lehenengo, oier urbina. Arbina. Lauta dako, talde hasiko da lan dengo el Baina azkenean hemen abesten gaude gu Zini lako orburuz buru Antzaden ezeo zer egin dugu natura ditzen dutei six has pivatetik bestera sharatik lesa kara martxa bat omen da Guk gukdi tu gun ditugun Mugak gain ditzera gialgia di gustiok ta garaipenera natura eta naturalein sentitzen dudanam finalera ez du nahiz hori xeladanam faltadiren guzti oi musiu ondibana Lauta gara benetan lapoia hemen finalean hori da sasoia ebariztodugun ez guk supereroia Konkistatu behar dugu, emengo frontoia. Gita zentitzen du, egiten du dana. Gita naturalegu zentitzen du dana. Binadera eldu nahi zorixera bana. Lauta beti izan delako aparta guzkia ekarri dugula galanta. Hogeita bederatzea, hautsi behar da marka. Horregatik dago hor erdiko pankarta. Gasteizetik bostalde 4 gorbeialdean hiru herrioxakoak ere aritu zaizkigu aiaraldea eta lauta batestigu araban herri zerrir bertsoari du natural sentitzen dute egiten du eta naturalegi sentitzen du dana finalera edu hori xera dana, baltadiren guzti lehin muskondi bana. Eta ajar aldeko taldeko aurrak, lehenengo a, Komas. Koma sex sortudetan aretoa puntuz punttuak puntetueta islatu kantuz Kantua emanez bete laran jako zukustara su maion irripa Biotza taupa, taupa, ta giroa borbor bor, animo ekaitz patxo, bata eutzi gogor, menestra asko nola ez Irizar, mendiguren denostean, Iñaki cabeza. Kaizoe para maio, ba astera, finalean kantatzean, da kriston aukera, tamaite ditugunez, bertxota euskera, galdu edo irabazi, Aia ai, ia ai, iai peos posigero etzera Rengoa Julen Aizagirre Gure arte komugak beharko apurtu bertsolari entzule bikotea sortu Elkarren artean guk giroa berotu, zuek gozarazita, ai, ai, ai, ai, nik ere gozatu. Serapio Serapio López. Txaldeon esan, ta asteranoa, bertxotako sergiro ederta sanoa, hau da gaztetasuna ta erotismoa, txapela jantzieskero, ai, ai, ai, kriston orgasmoa. Ta, ah, azkena, lunai